Відтак, лишень покривають блюдо з катертиною найчистішою, і їжа завжди готова і чекає гостей, і усяку годину, коли захочуть поїсти, чи гості прибулі, чи там і домашні, то увійшовши в трапезну, знайдуть усе готовим. Той же автор зауважує, що слов'яни не допускали, що серед них були бідні, або щоб хтось жебрав милостиню. Хворих і старих віддавали на руки родичам, які турбувалися за них до кінця. Саги скандинавів і легенди слов'ян зберегли чимало згадок про перемоги і відважні подвиги слов'янських воїнів і в пізніші часи. Віками тривала війна північного слов'янства проти імперії Каролінгів, яка побудувала на східному порубіжжю лінію кріплень-фортець. Ця боротьба в 9 столітті злилась із боротьбою чехів, морадів, словенців, хорватів, болгар, майже всього слов'янського світу – Проти німецької держави, що засіхала на їхній землі, прагнула онімечити, нав'язати християнство. Германський король Людовік у 858 році відправляє проти слов'ян війська у трьох напрямках – проти моравів і їхнього князя Ростислава, проти полабських сербів, проти бодричів, глинян на береги Венецького моря і Лаби. Сам він збирає ще одну рак, і вирушає воювати свого суперника, короля Франції, рідного брата Карла. А князь Бодричів Добромисл у цей час об'єднав племена гаволян, сербів, вагрів, гломачів і встановив союз із сусідами, норманнами. Бодрицькі князі постійно то воювали, то дружили з ними. Цього разу відгукнувся на заклик Добромисла племінник датського короля Гарайда Вікінг Рорик. Він прийшов на допомогу Добромислу. Разом вони напали на Саксонію, що була вже під владою германського короля, вбили чужинців із Слов'янської землі. Людовік завернув свої війська, спрямував проти союзників. Слов'яни і нормани зазнали поразки. Рорик розірвав союз із Добромислом. Тоді Добромислу скликав вічі. Це була дивина на всю землю Бодрицьку. Хто не знав тут, що уже півстоліття князі не скликали цього племені на вічову раду, з того часу, як імператор Людові благочестивий, насильно посадив там князя чи драга. Князі волостелі, Бодричів, усі справи вирішували тільки на раді із старішинами. Та добромисло зневажив думу своїх ліпших мужів, тепер кликав на віче худий люд. Як те робили сусіди Лютечі? У лютецькій землі князів давно вже не було, усі справи вершило тільки віче. Народ. І князь Подрицький у цей тяжкий час наважився також виявити довіру своєму народові. Але ця довіра народу оберталась недовірою до старішин. Через те можці на вічі цупко тримались один одного. Князь Добромисл жадає підняти за собою ще й лютичів. О тих возносливих сусідів, що живуть без князя і фізуються своїм вічем, що хочуть бути першими серед племен Венецьких, немає згоди, дружно кричали старішини. Князь Добромисл хоче возвеличити свою владу над ними з свого люду і дружин сусідніх племен, не бути цьому. Пошлють самі сольбу до поморян, і тамошні вічі не дають згоди на поміч Добромислу. Скажуть ліпшим мужам поморської землі, князь Добромисл хоче побити вашими руками не тільки германського короля, але й своїх ліпших людей. Хоче сам керманити у бодричів, як цар а як попустимо, що й ваш князь Поморський захоче того, і зійдуть із землі Слов'янської знатні роди, ваші і наші, і тоді сусіди, лютичі, заберуть ваші і наші землі. Краще нам не воювати з німцями, а дружити з їхніми благородними герцогами і королями, аби нікому не коритися. Тоді Добромисл розпустив вічі, покликав до себе потай купців, які відправлялися з крамом у довгий шлях на Ітиль-ріку, попросив зайти в Новгород. Він знав, через 14 днів купецькі лодії пристануть на землі Новгородській. тим ще кілька днів переходу по річках і морю, Неву, і лодії вийдуть Волхов-рікою до Великого Града на Ільмені. Новгородці знову збиралися в похід. Вели чар, і всі лодіщики Славецького кінця довбали днища нових кораблів. На них набудовували високі борти, конопатили, заливали смолою щілини, ставили щогли для вітрильників, спускали на Волхов. Кричники, щитники, ковачі кували мечі, списи, кольчуги, шоломи, усе, що потрібно воїну в далекому поході. В усіх кінцях нового города чувся дзенькіт ковадл, скрегіт заліза, пахло смолою і живицею. Чорні дими слались по вулицях і садибах. Наприкінці седмиці рукомесники виносили на торговище різні вироби. Продавали, міняли, дарували. Лише лодіщики нікому не продавали своїх лодій. Їх забирав посадник Бутята і платив за них гривни із Градської скарбниці. Від світання до сутіньків стовбичив величар на дворі. Спритно орудував він то тисаком, то сокирою, то долотом, то рубанком підзаливав йому очі. Волосся, туго перетягнуте ремінцем на чолі, злипалося у довгі косми. Тріщала й розповзалася по бограстих раменах сорочка. І він того не помічав, як не помічав ні високого сонця, що вже пекло по літньому, ні зелених від яблунь, що вже оцвіли й наливали соком тугі сув'язя плодів, не помічав від балого свого помічника, бодрича мистивоя. Тепер він один і лишився йому замість синів. Та щоб не робив величар, як би не шаленів у роботі, в його очах палах котів гугонів жертовний вогонь, той, що на їм требищі, тріскотливим шумом пожирав одяг, волосся, шкіру, очі, великі перелякані очі його далька. від його найменшого сина був нестерпно гіркий, і понині шаленіє кров, і тьмариться розуму величара, крижаними голками шпигає серце від несамовитого синового волання. Він знову ніби чує його, і тоді руки безвільно м'якнуть і німіють. І щоб не випала з рук сокира, Величар напружувався і гахкав. «Гах! Гах!» Віялами розліталися в усе бризки трісок. Здавалося, що з-під сокири разом із тими трісками викрешувались іскри його горя. Местивой стоїть поряд і трохи відсторонюється. Він розуміє величара і чує за собою якусь вину. І від того його руки починають тисати ще швидше, аби хоч якось перейняти на себе ваготу безмірної величарової скорботи. Щоночі, влягаючись спати після тяжкої праці і не засинаючи ні на хвилину, величар молив богів. Спочатку просив Рода, потім якось непомітно в його уяві цей господин вседержитель перевтілювався у Хорса. Але його лагідне усміхнене обличчя, благість і тепло, як і доброта діда Рода, не захищали величара від кривд. Само собою й виходило, що він частіше почав звертатись по захист до громовержця Перуна, благав його захистити вогненним мечем справедливості від напастей, просив скарати клятого бутята, який підсунув волхові далька для жертви, бачив же, як бутята вказував очима на його отрока, а декотрі з мужів чули його слова. Бо навіщо тому скотному богові? Володарю стад худоби і усіляких добр, Навіщо цьому старому господину небесних і земних багатств Людська кров? Він помножує добро у людських коморах і в людських душах, Та нині величар бачить інше. Те добро зникло найперше з серця Волхва, Серця боярина Бутяти і його братця, боярина Гостромисла. Вони стоять на стезі гріха, Хотіли скласти на треба ще бранця Бодрича, який не з власної волі прийшов сюди, але з власної волі лишився тут. Велес прийняв його під свій покров. Ніч перебув цей мистебой біля требища. Значить, благодать цього Бога увійшла в його душу. Він не міг померти на требищі за свою безневинність. Цей хлопак так чимось нагадав йому Вадима. Той теж бранець десь у полоні. Через те, що кольнуло в справедливе серце величара-велдійщика. Він мав захистити беззахисного, мав відстояти покон людського роду, за яким людина народжується на світ, щоб жити. І гадав, справедливість обернеться рятівною силою для його Вадима. Але не подумав добросерний величар, що справедливістю своєю підрізає силу великого Волфа і золотих поясів. Горіти їм... Проклятиму ціма богами у такому ж спопиляючому вогні. Смерть – це смерть. Кров за кров, за стародавнім звичаєм. Перуне, грізний і праведний Боже, націль свої вогненні стріли у супостатів роду людського. Спопили ворогів наших вогнем, грозою. Дай руки йому свій непереможний меч і залізної сили дай для великої кремної мсти». Ой, як потрібні зараз усім людям Твоя Перуни-нездоланна не сила І твій меч. І ти, мистивою бодриче, Молись своєму світовиду, ж рідний брат Перуна І так само має караючий меч і спис. У серці величара рушились старі храми, Давнішні покони і молитви. До нових богів тяглося його скривжене серце, І тривога на душі билась крилами, Як спутаний сокіл і сіялась невіра в себе, у свою правоту. А коли невіра і сумнів закрадається в душу людини, настає самота, під її ногами хитається твердь, і ніби ти сам розпластуєшся на требащі життя. За думами, розмислами нещувся, як перед ним опинився його добрий сусіда, ковач біда. Прибігли бонь від горна, весь чорний, прокопчений димами і духом, Розпеченого заліза. Низький назріст, але дуже й в плечах. Ніби з кременю витисаний. блискає голубими очима, На чорному від природженої смаги обличчі. В руках тримає кліщі, вони ще димлять. Новина, чув? Перший кинув до величара, а потім привітався. Боярин гостромисл повернувся. Із староградськими купчинами. Повернувся гостромисл із полону, і його не покарали боги за кривду? О, грізний перуне! Нашли на нього свій караючий огнь. Величар з такою силою рубанув колоду, що біда аж здригнувся. Здурів чоловік. Кажу ж, гостромисл має знати щось про Вадимка. Пошли вісну, хай розпитає. Сусідова порада варта уваги. Вісна жона Вадимові перед богами і перед людьми. Хай іде до свого батечка» і величар не буде ні про що питати у боярина гостромисла. Цюкнув сокирою в колоду, попростував додому. Біда рукавом сорочки витерщила під, підставив своє пекучим вогнем, горна змордоване обличчя під полів вітру, що леготів з Волхов ріки. Звідти з-під мосту доносились перегуки волочан, вислярів, купчин і різного торгового та рукомесного люду новгородського. Еге ж, вісна про все дізнається!» Буркнул беда и пришел. Висна жила чеканием.